Обережно смикнув за ланцюжок. По той бік дверей коротко теленькнуло, але відчиняти ніхто не поспішав. Зачекавши, я потяг двері до себе. Вони не були замкнені і легко піддалися. Можна? Перебендя стояв спиною до мене перед великим настінним дзеркалом, в чорній парі і білосніжній сорочці з темним метеликом на шиї.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 Мовив от дзеркала Кузьма Перебендя голосом м'яким та зичливим. Але я радий бачити тебе нарешті на своїм Олімпії. Проходь і сідай. З тим усе ще не повертаючись до мене, він неквапом побокував вздовж стіни густо завішаної його ж Перебенденими обличчями, буцім театральними масками, аж широкими проймами очниць. Були тут обличчя, Найрізномасніші На всі випадки життя І на всі настрої Добрі ещеросердим усміхом уст Добрі, але поблажливо зверхні Добрі з лукавим пересміком щік Холодні і злі, іронічні До безмежжя самовбивчого скепсису І поруч підлесливі, лакаюваті Легковірні і неприступно замкнені в пересічній буденній звичайності. Знявши зі стіни обличчя лагідне й мудре, примирливе, відчинене здавалося навстіж для першого стрічного, актор повернувся до дзеркала, поквапки вбрався, пробіг меткими пальцями гримера по скронях та вилицях, і аж тоді глянув на мене. Як завжди я поспішаю о майбутній світоче людства. Дружня вечірка в добрих давніх знайомих і розмова про нову п'єсу нового автора. Але ви, у мою відсутність, можете шукати свою душу, бо майже все, що я міг би вам сказати, воно там. І Кузьма Перебендя кивнув на причілкову стіну своєї крихітної кімнати з дешевеньким, похвецінним чорнилом письмовим столом, старенькою канапкою, і трьома стільцями, з яких стриміли пружини. Неждано різким обох рук, перебендя навпіл розчахнув причілок, половинки стіни, наче двері купейних вагонів, розсунулися в різнобіч, і моїм вкрай подивованим очам відкрилася просторезна, безвидового обмежжя зала, повна, наче вулик, стільниками, високими до стелі, рештуваннями з книгами. М'яке, біле, буцімденне світло, що лалося зверху, облямовувало тиснені золотом корінці книг, шкіряні картонні обкладинки, лаковане дерево рештувань і скло у глибині зали сірим, лолотливим серпанком. Як стомися, вимкнеш світло і зачинеш двері, замок автоматичний, і можеш приходити і читати щодня. Втім, я невдовзі буду. Даленів голос Кузьми Перебенді. Бамкнули двері. Але я ледве завважив їхній брязків. У голові мені радісно дзвеніли джмелі, А коліна тремтіли й підгиналися, А подушечки пальців німіли від хвилювання, Коли торкалися обкладинок книг, Що відкривалися і закривалися З тихим сухим шелестом. Я йшов крізь книги, Наче крізь анфіладу кімнат, де кімнати напродиво різні і по-різному розписані. Із завмиранням серця чекаєш, що за кімната зараз відкриється твоїм очам. Це було ніби в кіно, коли герой нетерпляче війно поспішає сягнути заповітної кімнати десь у далекім крилі Велетенського палацу. А залам та коридорам нема спину, вони напливають на героя, на кінокамеру, на глядача, як морські морській хвилі, безупинно, і кожен уламок простору обранений стінами, як пас.